Але де-факто поки що так і залишився нічийним, бо в колгоспі ще не було людини, яка би розумілась на задівництві. Запитували, коли громадянка Вишнецька збирається виходити на колгоспні роботи, бо в селі всі повинні працювати, в радянська влада не потерпить. З розумінням поглядали на живітну, що ж народить, і тоді зразу в лінарську ланку. Левко шкірою відчував, що вони пильно стежать за садибою, але все одно приходив, нечутний. Невидимий, швидкий і спритний, як ласиця. Цього вечора спочатку пробрався у ліс, на галявину, до якої навідувався ще з малинства. Наламав чорничний гілочок разом з ягодами, дорогою назад назбирав трохи жовтих лисичок. Вишенька така бліда, із синіми колами під очима. У нього аж душа заходиться від жалю. Потрібне б краще харчування, але купувати вже немає за що». Та й це постійне нервове напруження вимотує сили. Зайшов перевірити сильце, розставлене минулої ночі на дичину, але в ньому нічого гісінько. Пішов до лісової хижки, треба покласти у дупло надруковані листівки, можливо, там уже є текст для нової. На узліссі зустрів Миколу Якимця, той першим помітив Левка і раптово вигулькнув з гущавини. Виявляється, повстанці днями перебрались ближче до села. Попередній табір після запеклого бою довели залишити, а з ним і чимало убитих. Якимець не приховував тривоги. Москва присилає все більше і більше стрибків. Серед нинішніх переслідувачів чимало командирів, які були на фронтах і мають військовий досвід. З ними боротися важко. Вони розкинули навколо повстанців петлю і все більше затягують її. Впевненості у побудові своєї самостійної держави у найближчий час все менше. Але надія залишається, і вони не збираються ні складати зброю, ні сидіти, склавши руки. Влітку ще дадуть кілька боїв. Але якщо до холодів не вдасться щось переламати, то доведеться ще через Буг до Польщі, а вже звідти до Німеччини. Цей план, щоправда, не всі підтримують, і Юстин затявся, що краще на своїй землі загине, ніж утікачем з неї стане. А от він, Микола, надумав пробиратись. Дуже вже хочеться жити. Та й боротися за свій край можна скрізь, куди б доля не закинула. Гарантії на те, що затія з переходом кордону вдасться, ніякої. Але або пан, або пропав. Двічі не вмирати. Може, і Левко з ним заодно? Левко, непевно, хитнув головою. І він ще подумає. Поспішав до маєтку. Тривога змушувала його бігти, Забуваючи про небезпеку. У кімнаті було тихо. На ліжку, освітлене місяцем і газовою лампою, біліше за стіну, тяжко дихала Вишеслава. Волосся мокре від поту. На вустах запеклась кров. Але вона не кричала. Тільки коли побачила його, заплакала. По-дитячому жалібно і ніби полегшено. Мені так страшно було самій. Просто гнала, що вдень до неї приходили. Цього разу двоє чоловіків. Знову випитували, від кого вагітна, коли народжувати збирається. Потім говорили про Левка, нібито вони знають, що він батько дитини. Вимагали, щоб сказала, де він. Погрожували, що заберуть дитину, якщо не зізнається. Вона сказала, що «Так не буває. Ніхто не має права забирати у матері новонароджену дитину». Вони засміялись. Хай тих два тижні, що їй залишились до пологів, добре подумає – а тоді побачить, які у них права, а які в неї. Вона страшенно розхвилювалась. По обіді почались перейми. Води відійшли, а дитина ніяк не може народитись. Левко розгубився. Що робити? До кого бігти за допомогою? Та до кого завгодно, тільки б врятувати свою вишеньку. Що буде з ним, байдуже. Тільки б вона жила, тільки б жила, господи. Кинувся до дверей, але зупинився від її зойку. Не йди. «Не залишай мене саму, благаю, не треба нам нікого, ми самі справимось, ми...» Нагрій води, візьми рушники, простирадла, ковдрочку, я все приготувала, і ладанку, золоту ладанку з крестиком. Справді боялись залишитись сама? Чи не хотіла, щоб він себе наражав на небезпеку? Ливко побіг до кухні, щоб нагріти води, вже за порогом почув, як вона кричить, наче смертельно поранений звір. «Не витримав, кинусь назад». Тепер кричала тільки дитина. Поки перерізував пуповину, обмивав дівчинку, загортав її у простирадлу, Вишенька так і не обізвалась. А й він посидів над нею майже до світанку. Сліз уже не було, тільки біль. Гострий, безмежний, нестерпний біль. І страшне відчуття самотності, ніби він залишився сам один на землі після вселенської катастрофи. Тонесенький дитячий плач нагадав йому, що він помиляється. У цьому зруйнованому світі є ще одна дорога йому людинка. Вона просить, щоб татку не забув про неї. врятував її. Зібрав усе, що Вишеслава проготувала для новонародженої. Загорнув дівчинку в ковдручку, поклав туди жладанку і вийшов. Але не на дорогу. Через міст він уже давним-давно не ходив. Спустився до річки, відв'язав човна, поклав у нього білець горту, з немовляв, і наліг А Вийшов на другому березі і крадькома пробрався до хати, Заплетеним з лози тином. Він не раз бував у ній, то признав її господарів. Люди порядні, жили разом уже з десяток літ, але дітей так і не мали. Олена нібито й вагітніла кілька разів, та...